У Ярослава – сина Всеволода. Свого часу шахмата висловив цікаву думку, що найдавніший київський рідописний звіт закінчувався статтею 1039 року, в якій повідомлялося про побудову Ярославом Софії та встановлення руської митрополії. До того року Шахматов відносив із закінчення будівництва Софії. Як же так сталося, що в повісті «Минулих літ» вся будівельна діяльність Ярослава описана під 1037 роком? Звичайна плутанина з хронологією чи, може, причина в іншому? Відповідь на ці запитання спробував дати у 60-х роках ХХ століття Олешковський. Аналізуючи новгородський перший літопис, за планом і, можна думати, архітектурою, він нагадував Київську Софію, хоч і поступався її розмірами. Те саме можна сказати і про внутрішнє опорядження храму, Яке складалось із мозаїк та фресок, а також різьблених архітектурних деталей із шиферу і мармуру. На північ від Георгіївського храму в районі зустрічі стрілецької вулиці і Стрілецького провулка стояв ще один храм, зведений за часів Ярослава. Розкопки. 1909-1911 років показали, що стіни його були щедро оздоблені фресками та мозаїками. Підлога викладена тонкими полив'яними плитками різного кольору. На південь від центральної площі міста Ярослава, на розі вулиць Володимирської та Ірининської, Стояла церква Святої Ірини, збудована Ярославом Мудрим на честь патронеса його дружини Інгігерт, християнське ім'я Ірина. Грам також був розписаний і оздоблений мозаїками. Поблизу від південної стіни Ірининської церкви розташовувався цегляний палац, який нагадував палаци міста Володимира. Таким чином, на відносно невеликій території міста Ярослава на середині шляху між Золотими та Софійськими воротами був зведений величний архітектурний ансамбль, до складу якого входило чотири храми, кам'яний палац, кріпосна стіна довкола метрополитчої садиби. За своїми масштабами будівництво Києва часів Ярослава безпрецедентна у давньоруській історії. На берегах Дніпра виріс новий Константинополь зі своїми Софією, золотими воротами, храмами святої Ірини і святого Георгія. Ідеологічна концепція Ярослава щодо уподібнення Києва царгороду реально втілилася в цьому будівництві. Вона була цілком зрозуміла сучасникам і недаремно германський хроніст другої половини одинадцятого століття Адам Бременський називав Київ суперником Константинополя. Серед багатьох проблем, пов'язаних з історією будівельної діяльності Ярослава Мудрого, найбільш складною та досі остаточно не розв'язаною є проблема про час спорудження Софії Київської і усього міста Ярослава. Понад 100 років вчені зацікавлено дискутують на цю тему, і справа тут не тільки в професійному бажанні докопатися до істини, що так само дуже важливо, а й у тому, щоб знайти ключ до розв'язання низки інших проблем. Від відповіді на запитання, коли було побудовано Софію Київську чи зведено кріпость, залежать відповіді на інші запитання. Коли було укладено перший літописний звіт, коли була заснована перша на Росії бібліотека, коли та за яких обставин відбувалося розширення міста. Про будівельну діяльність Ярослава Мудрого літописи повідомляють під різними роками. Новгородський, Перший, Никонівський, Тверський –